Душа і пісня просять висоти, а очі – наче дві краплини болю. І де мені знайти такі нитки, щоб залатати свою діряву долю?